Сперечатися з ним я не став. Навпроти мене сидів чоловік з палаючим поглядом, розпалений горілкою і власними словами, які йому самому здавалися очевидною й остаточною істиною. Такому нічого не доведеш. Такий просто не бажає, або йому щось доводили. Деякий час у кімнаті стояла тиша. Спілкуватися з Якубовичем я більше не хотів. Не міг. А він? Що думав він в цей момент, я не знав.